A'udhu billahi min ash-shaytan rajeem Bismillah rrahman rrahim Innelhamden lillahi nehmaduhu Nusta'aynuhu Nusta'agfiruhu Una'udhu billahi ta'ala Min shururi afusina Wa min seyyi'ati a'malina Ma yehdihi allahu falamudilla Lahu wa ma yudlilhu Falahadiyya lahu Ashadu an la ilaha illa allahu Vahdahu la sharika lahu Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu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 ndërsa për shëndetja dhe salavatët e Zotit të barëkja vë të ala të gjitha të grumbudhuara të kënjëriju mëjë mirë Muhammedi a.s. Pas të imë bishok të ti besnik mi familin e ti të, të ndërshme mi gratë të ti të pastërtave të, të gjithë besimtarët dhe se të ndjekin rrugën e ti me të mira dirin e dite në fundit dhe kësaj bote Të ndëruar të praniqem dhe të ndajmë në disa qastë me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu para hutbesa e jumës, çë çfletojmë nga libri i Zotit, nga suneti sallem, i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në vonërcë ti ushtej zaimrat dhe shpirtrat dhe ta çojmë në vend synimin me të cilin Allahu xhella xjalalu e ka vendosur ditën e xumës. Në vazhdim dhe vazhdimsinë e sëris së të cilën kemi filluar në zhvillimet e ditës së xhikimit sot me lejen e Zotit të vareqeute ala do të vazhdojmë në një stacion të radhës ku Allahu xhellajelaluhu na tregon në Kur'an për një pjesë të rrezikshme të cilën do ta kalojnë njerëzit për një urr të cilën pejgamberi Jonah lejhi salatu vesselam u ka fol shumë muslimanëve andaj si kompletim i fotografis për ditën e gjikimit është e duhur që të flitët edhe për këtë vend stacion të cilin do të kalojnë njërzit para se me vazhdu të ura të cilin është e njohur në mesin e njërzve si ura e siratit për të cilin do të flasmi me lejnë e zoti Gjellë Gjellalë qëfar kuptimi ka dhe qëfar është kjo ura e kështë më rad fillimisht nevoja dhe do mështë dëshmëria e njërzve që të flasim për ditën e gjikimit është shumë e madhe. Shpesher njërzit, ditën e gjikimit, apo ditën e logariz, e shohim të largët. Dhe kontribut i shëjtanit në cithjet e njeriut është shumë i madhe, që ditë e logariz, ditë e gjikimit të duket largë, si një gjë e pa ardhshme, si një gjë e cila edhe nëse vjen, do të vjenë Me një, mas, me një larkësi shumë të të cilën njeri ju ka mëndësi me shfridzue këtë hapsir kohore por se e vërteta shumë ndryshe e vërteta është kretësish ndryshe nga se Zotë i onë të barë kjovë të ala me kudretin e ti me ligjin e ti Zotë i onë gjellegjelalu për dit gjdo dit që ka falë Zotë gjdo javë që ka Allahu gjellegjelalu e kalan Allahu të barë kjovë të ala ju vendos njerëz nga kjo botë dhe i nxjerr në botën tjetër. Andaj nuk ka dikon në një vend që nuk nuk por nuk ngushëllohet me një të vdekur. Pra, ose te ti, në familje, ose pak më larg në familje, ose në lagje, ose në qytet, ose nëse jon qytet, në një qytet të afërt. E nëse jon në një qytet të afërt, në një teritor pak më gjani cili është i përbam për disa qiteten dhe fshatërave, është e pa mundur në ditë mësë me vdekë dikosh. është e pa mundur në ditë mësë me vdekë dikosh dhe kjo ligjë i Zotit të bareke u e te ala. Ka thënë Allahu të bareke u e te ala në surën arrahman, kulle jaumin hua fi shen. Gjido ditë Allahu është në, në angajim. Gjido ditë Zotit ju në te bareke u e te ala është në angazhim, me leku i vdekjes gjdo dit e merë dikan dhe neve mashtrohemi derisat në vene rada e listës sikur që mashtrohet i riu sikur që mashtrohet i riu dhe ereja kur janë në shkoll dhe mendojnë se nëse sot ka pështue nga profesori apo nga logaria apo nga përgjëtsia e mësimit A i me ndonë se i ka ikë për gjithësis Por se njëri ju Flet me vetë vetën E mashtron vetë vetën I pëlqen Imaginatat e ti Ndërsa Allah u gjele gjelelu Në balafaconë me të vërtetat Në ndjirë karsi karsi të vërtetave Andaj e vërteta O shte qdo dit Vdes dikush Ose afer ose larg E me vdek dikush do me thanë Me u zhvendos nga kjo botë për këtë botën të cilën në afletë Allahute Barri Kjovët Jalla në Kur'an. Për e kësaj pike, neve e kuptojmë se rëndësia e ditës e gjikimi, rëndësia e botës tjetër o shumë e madhe, nga se takimi dhe balafacimi dhe zhvendosja për e kësaj bote në këtë botë tjetër o shumë i shpejtë, o shumë i shpejtë që që ja ka thënë Allahu të pare kjo vëtë jala wa mel hajatu dënja illa me ta'u lëkurur sadaqë Allahu le adhim dhe vërtetën e ka thënë Zotë Ion Gjelle Gjelalu ku ka thënë për këtë bot wa mel hajatu dënja e nuk është jeta e kësaj dënjaje e cila shumë e knatëshme dhe e ndryshme dhe e gjelbërt dhe e përstatshme për njëri ju por se zoti ju në Gjellë Gjellalu në thotë kështu u amel hajatut dunja jete e kësaj dunjaje nuk është qeter pas mëtajul ghurur është një përjetim kënatsije mashtruas është një përjetim kënatsije mashtruas kështu Allah e qënë këtë dunja një përjetim një gzim një piklim Disa qaste, disa emocione, disa angazhime, disa takime dhe në fund e len. Kështu krete kanë përjetu. Ka përjetu është marë me këtë jetë, me këtë botë, me knacite kësaj bote dhe në fundë është përshëndet. Ma dje, ata që ka janë përshëndet me këtë botë janë më shumë sa ata që ka janë tani në këtë botë. Ata që ka e kanë lanë janë më shumë sa ata që ka në betë. Me gjithë këta neve mashtrohemi Andaj për këtë faktë edhe qëmë të atë tjera Neve e kuptojmë se Rëndësia e dite së gjikimit është shumë e madhe Me qenë afër truri jonë Mendja jonë Zemra jonë Shpirti jonë Afër Afër Kur'anit Afër fakteve të Kur'anit Afër lajmeve të Kur'anit Afër dëftimeve të Kur'anit është prej gjërave të cilët Allahu gjele gjele luhu në thret që t'jemi në raport të mirë me këtë gjëra. Andaj dita e gjikimit, dita e logaris. Dita kur Zotë i unë të varë e kjo e të varë, e ka qujtë dita më e madhe ku dëtë vendosët drejtsia. Dita më e madhe ku dëtë vendosët drejtsia. Andaj Allahu gjele luhu anë e banin e ve farz, 7 mëtë herë në dit, në mëngjes, ndrek, një qindi, në aksham dhe një atësi pro asë një piesë e ditës nuk ka mundëci që na me kalu pa thonë me liki jo u mi din kur edhe zojmë fati hanë namaz thojna me liki jo u mi din ajë cili gjikon në ditën e gjikimit andaj dita e gjikimit është prej gjërave të cilat neve duhet të kemi afur vetës dhe ti diskutojmë ato dhe ti bojmë debat ato dhe të jenë afër trurave tëon në mënyrë që mos të mashtrohemi nga jeta mashtruese, nga dũnjaja mashtruese. Për zhvillimeve dhe pikave të cilat do t'i kalojnë njerëzit në ditën e gjykimit është edhe ajo e cila quhet ura e silatit. Ura e silatit është e njohur në mesën e besimtarve në mësohët në gjërat elementarët të fesët ton se njërëzit ditën e gjikimit s'kanë mundësime të i kalu në gjennet pa e kalu edhe një ur të fundit dhe është ura e siratit Qëka të më thonë sirat? Sirat është rrug Në thonë në ihdi në sirat alë mustëkim në ozot ozo në siratin e drejt në rrugën e drejt Por se kjo rrugë ndryshon nga rrugët tjera Ndryshon nga rrugët tjera Pra sirat, ura e siratit është një rrugë e hol E cila është vendosur mbi gjehenem Dhe s'ka mundësime të i kalu Kur kush në gjennet pa e kalu ketë ur Pra e vetë mja rrugë për të kalu në gjennet është me të i kalu ura në siratit Dhe për këtë urë ka folë shumë për nga beri sënë Allahu a.s. Dhe zotë i unë Gjellë Gjellalu e ka përmen në Kur'an. Zotë i unë të bare kjo vëtër e ka përmen në Kur'an. Si një urë, si një rrugë e rëzikshme, e të mërshme, të rënditëse, nuk kalohet në qëtësi dhe rahatin e gjennetit pa e të i kalu edhe edhe këtë urë. A daj sotë shkurtimisht me lejnë e zotë i Gjellë Gjellalu hu dhe të flasim qëfarë Pse e ka vendosë Allah u këtë urë të siratit mbi mbi zjarin e gjehnemi që të kalot kjo e pastaj të arrijet në në gjennet. Filim ishtë të ndëruar gjematli zoti jo në Gjelle Gjelalu nëse e përqevat me vëmenjë dite në gjikimit Allah u Gjelle Gjelalu në Kur'an në i tregon detalet imë citë e drejtësis sa e sa i dite nga se nga emrat e Zotit gjelle gjelalu hu është el adl Allahu gjelle gjelalu hu prej emrave të ti e ka një emur i cili përmbakja këti emrit është i drejti a i cili e do drejtsin e do me qen pesha e hakit kandari me qen i hakit neve në këtë bot shofëmi se njërzit me padrejtësi kalojnë sirate apo sot në këtë bot me padrejtësi kalojnë sirate por shembu pasanik e kësaj bote pushtetarët e kësaj bote i te i kalojnë disa sirate shumë let dhe është sirat i drejtësis kur miret mpytje pasaniku Dhe kur vjen muhabet pasaniku, apo ai cili ka forcë dhe dëshiron njerëzimi me ja vendos një një parim të drejtësisë, me kthi një zullum, ai kalon siratën lehtë. Ai kalon siratën lehtë, paq parë këtu, e paq parë atje, e paq jovci atje, e paq autoritet nga ana tjetër te i kalon siratën. Pas mirë të llogarit nuk merret llogari andaj në qetbot kalojnë sirate pa drejtësisht sot njerzit hajn pa drejtësisht arrin pasuri pa drejtësisht kanë njëri në dunjë ka parë sa se devat sa ka nuk e di sa ka do të ka emocione ku dalin dhe flasin sa aj njeriu i pasur thot mua nuk më um intereson sa i kanë parë të mbajnë Se për mu pare nuk e kurgjo Për mu pare nuk e kurgjo Se ka shumë me bëllëk Dhe gjejmë nga anët tjetër njëri Cili e zgjat dorën Për kapshatën e gojës e ti Ka njërës të cilët Zgjatin dorën Për veçmbathjën e tyre Për kulmin e tyre Ska në mundësi me siguru një kulm Një sofer të të thjesht Dhe këto dalime Janë në këtë botë Këtë dalime janë në këtë botë Ka njerës të cilët Hargjoj në ditë Sa i hargjoj në dikush në 60 vjetë Dikush sa i ka hargjoj për 60 vjetë pasuri Në ditët e ti Në haje dhe pijet e ti Dikush i hargjoj për një ditë Dhe këtë kjo ndodhë në këtë dunja Pra në këtë dunja Kalojnë sirate Padrejcisht E Allah u gjele gjelelu Ka vendos një sirate Të cilin zulumqarve dhe të padrejtëve dhe hipokritëve nuk ilen me kaluën. Ska mundësi me kaluën. E shumë për e tëre asë nuk do të vendosën filimin e ures me provu më së përkalojnë. Shumë për e njerëzve, të cilët Allah u gjele gjerene ka të regunë në Kur'an, ata asë nuk do të aken mundësin dhe shansin që të vendosën filimin e ures provu më së përkalojnë. Për Qa të zullum që kanë bëho? që është patrici që kanë ba, Allah nuk jalen asë mundësin me e provuë. Andaj, fillimisht, e ka vendosë Allah u këtë sirat, përmi të regu njerëzës që kanë kalu shumë sirata patricisht, që Zotë i unë Gjelle Gjelalu është i drejtë. Andaj, të kuptojnë se Allah e ka vendosë këtë sirat. Fillimisht, e ka vendosë Allah u Gjelle Gjelalu këtë sirat, për me tregue drejtsin e ti nda i shdëkujt i cili siratët e kësaj bote i ka keqëpërdorë. Rrugët e kësaj bote i ka keqëpërdorë. Andaj të ndëruar gjë më të li kjo, kjo punë është e madhe. E do të duhet mirët me sërëzitet. Për nga merja lej i salatu dhe selam, kur ka foljë për siratën qështë dhe ta shofëmi, nga ka tregullë loj loj skenash, për loj loj njerëzish të cilët disa të ta kaloj në më shpejt, e disa pak më nga dal, e disa shzvar, e disa duke u zhjague në përkambët e tyre, duke u coptue, duke ra, e duke u qunë kame, prap duke ra, vetëm e vetëm që të kalohet sirati, i cili është kushti i fundit për me kaluna në gjëndët. Allahu Gjelaluhu në surën El Hadid, فضل الله وتبارك وتعالى نايهتين 12 و آيتين 13 من سوره الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات جنات تجري من تحتها الانهار Khalidine fiha Dhalike huë lëfauzul adhim Thad Allahu Gjellë Gjelalu Në surën El Hadid Ajetit 12 Ditën Kur ishe besimtarët Dhe besimtarët Gra Rabura dhe gra besimtarët Jes anuruhum Bejne ejdihim Kanë dhënë komentatorët E Kur'anit O shtu folë Allahu për kalimin e siratit. Ajeti i dëmbo djeti surës El Hadid. Thad Allahu Gjellë Gjellë. Ditën kur do t'i shohësh besimtarët dhe besimtarët, ku me dritën e tëre ecin, ku ecin, e kalojnë siratim. Thad Allahu Gjellë Gjellë. -Hu. Nuruhu mbejnë e idihim vë bi ejmanihim. Thad Allahu Gjellë Gjellë. Kanë dritë për para në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në dhe nga të djathët e tëre pra shofin para dhe kanë nga e djathët e tëre dritë, thëdë Allahu Gjellë Gjellë Bushraku mulion Bushraku mulion thëdë Allahu Gjellë Gjellë u rime dhe e gëzov shi sot ju gjennetin pra Allahu Gjellë Gjellë besimtarëve dhe besimtarëve duke e kalu siratin fletë Allahu për të dëvëtshmit dhe setë Allah i ka bo kabull dhe makmull Allah nga bo frejtyre ku Allah u gjelal ju thot bushra ku muljom egzofshi sot dhe besimtar dhe në këtë bot në shumicat e rasteve nuk ju thot egzofshi po ju thot dikuj tjetër zakonish besimtar në këtë bot tërturohen dhe kanë sakrifica shumë më shumë se njerëzit të tjerë dhe shumë më shumë ju shtijen të drejtat dhe u manipulohën, dhe u mje gëllohën informatat, dhe tja uapë mi sot e nesër e mas nesër, e shkojnë sheku i e kështu mëral, po kjo nuk është problematik, përveç për njerëzit të dobot me iman, e ata të sëtë e kanë kuptu jetën e kësaj bote, atyre nuk ju vjenë shumë keqë, nga se ditën e gjikimit, shumitës e atyre shka ju kanë thonë, e gëzofsh në këtë botë, së ju thua të natë botë e gëzofsh, së kanë shka me gzue. Andaj tha Allahu të barëk, jo, Në kuran për atat të cilat E kanë gëzu këtë bot Wës të mta'atum Bi khalakikum Këm ma së të mta'at Lëdhine min këblikum Bi khalakihim Tha të Allahu Gjelle Gjelalu Për atat që ka i kanë gëzu Ketë mirat e kësaj bote Ska në kur gjo që ka ju duhet atëre Tha Allahu Gjelle Gjelalu Atëre ju thojna ditë në kiametit Ditë në gjykimit në siratë ë do të erë para para Shiratit. Istentatum bi khalaqikum. Ju i keni shfryxu kit mirat. Kret mirat çka çka i kanë vendosur në këtë dunjë ju i keni pas. E dinë ata çka i kanë. E dinë ata çka i kanë. Sigur që parajuve ka pas plot që i kanë shfryxur të mirat tek sa i bote. Që domethan i kanë shfryxur kret mirat dhe s'kanë qen falëndëruas. Dhe nuk kan njofë e kanë njohur Zotin në vetë dhe ja u kanë hungër të tjerëve. Nga se nuk ha dikush tepër, vetë sa të hanë llogarit dikujt që ja ka marr padrejtisht. Nuk ha dikush tepër, vetë sa të hungër dikujt asha të duhet me hungër ai tjetri e kia ka marr, zoti na lut. Andaj dietarët kan thonë, ai i cili nuk e jep zekatin, atë hanë pasurinë e ti padrejtisht. Dikush delni i naçëm dhe thot, çish jo padrejtisht, kush ka punu? A unë e kam punua fukaraja, e po që Allah u Gjelle Gjelalu hu thot këtë pasurin që e givitu me dërtetua së e jotja. Ta këthejmë zjarë ditën e gjikimit Allah u në ruajtë. Pse valë, nga se ti nuk mundësh me e komentu dhe me e shpjegu dhe me logarit asë pasurin të anë që ishdo të ti, po të logarit që ishdo naj që të ka dhanë. Andaj, zotë i unë Gjelle Gjelalu hu thotë besimtarve në ure në siratit, ku Allah u thotë bushra ku muljohu me e këzofshi pasaj të të dhavu gjellë gjelalu gjennatën të gjrimin të ahtjelë nëhar gjennete të cilat kan lumej nën ta kan lumej nën ta khali di në fiha jeni aty përgjithmon përgjithmon sikur që i shof me njerëzit duke fol në këtë bot ardhëmëria e ardhëmja e rinijës e ardhëmja e të rejave për a e gjenit i kanë të folë për ardhëmërije në akhiretit a e gjenit i kanë të folë për ardhëmërije në akhiretit mundohen mja u shpjegu të, të rejave ardhëmërin të cilën plecët thoi nuk është ardhëmëria jo ja ne e kena mri qëtë ardhëmërije cila ju për e folëni ne e kena mri s'ka ardhëmërije në këtë botë ardhëmëria është në akhiret Andaj Allahu gjelle gjelalu ardhëmërije Quan kanë Wa inët dara lë akhirat Ilahi elhajewanu Law kanu ja'lemun Ka thënë Allahu të barëke vëtare në Kur'an Thot dhe vetëm Jeta akhiratit është ardhëmërija Law kanu ja'lemun Mu kanë që di njërzit E tashë Allahu nësë fidon A dina as dina Allahu dhëtë dara lë akhirat Dhe që akireti ashtë ardhëmëria Pa ardhëmëria, akireti do pun Do angazhim, do takvalok Do namaz, do agjerim, do zeqat, do haq Do milon haramët, do milon të këqijat Do në melon zilijen, mendimalësijen, kryelërtsijen Do në melon gjdo bërlok të zemës dhe tjashtëm Kjo ardhëmëria Andaj thotë Allah u te bare kjo vetele besimtarve E gëzofë shi ardhëmërin për gjithmon Kjo është ardhëmëria Pasetat Allahu Gjele Gjelelu Dhe li ke huel fauzul adhim Që kjo o me fitu shumë Që kjo o me fitu shumë So njerëzit i thojnë Atyre të cilët Pavarësisht a fitojnë me dignitet në këtë bot Apo pa dignitet U thojnë egzofsh Pas ke fitu Ska në bot fitim Në këtë bot ska fitim Në këtë bot fitimi është vetëm logari pra kur dikush ban pundmira i thujna inshallah ki me fitu a do me fitu, s'ka këtë bot me fitu Allah nuk ja ka shkryt fitorën këtë bot kërkujna me pas fitu dikush ja kishquit Muhammed itale i salatu e selam por ati i tha inne keme njitun ti ki me vdek u inne humle me jitun edhe ket pasnikan me vdek Allah i fitorja është në khirat Fitore është në khirat A dhe dhe Allahu gjelle gjelalu, gjelalu dhe nike Hu e lëfos Qikjo ome fitue Allahu naboth me fitu që shto E jo ja që shimenoj njerëzit shumë fitore Sot njerëzit komentoj një shpit mirë fitore Një punt mirë fitore Një komoditet fitore Një vetur luksoze fitore Por ata harojnë se dhe karuni ka posë që to Edhe firani ka posë që to edhe Hamani ka pas qëto edhe Ebu Gjehli ka pas qëto edhe shumë kja firan këtë boti kan pas qëto kan pas shpija dhe pasuri dhe komoditet dhe familit mdoja dhe kan pas pushtet të mal e Allahu Gjele Gjele u qka thot në Kur'an për ta fe ehleknehum kërejt helat që kena bo na jetë jetër dhe Allahu Gjele Gjele fe dëmërnehum i kena godit në ata Në ajetjet të rëtëdallahu të barë kjovë të ala Fë e këdhet humus sojha Ata i ka mor një brit me madhe Pra ata kër ju ka narë pengambert Ka dhënë kush jeti Aki pare sana Aki i pushtet sana Pengamber ju ka fol ka dale Pengamber ju ka fol me gjutë but Ja ka umi I tebi ullë murselim Ju kanë tha njërzit O oh, ju njërz Njëkni pengamberet Me të butë Me fjell të buta Por ata s'kanë morë vesh me fjell të buta E Allah u thot E kur s'murën vesh me fjell të buta Ne e shlumë një brit të madhe E ata më të nështangt A me mës të aprit në brit mënë e me lejku të vdekjes Po të morë në mësim Kure le zonë dikush kur anin këdale Ta morë në mësim Kure le zonë dikush kur anin këdale Me zatë mirë Para se me ardhë koha kur duhet me mordesh Me brit ma thë mdoja zotin arujt Andaj, shumë njërës kanë posë pasuri Por shumë që kanë fituhe Andaj thë Allahu gjellë gjellë lu Dhali ke hua lë fauzul adhim Kjo është fitorja e madhe Pastaj thëtë Allahu të bare kjo e te teala Jau me jekullu lë munafikune Wal munafikatu Lillë dhine amenu undhuruna dhe ditën kur të thojnë hipokritët dhe hipokritët gra lillë dhine e menu kur të ju thojnë besimtarve on dhuruna këshirë në kana në këtëbis minurikum të morë mi pak nurë pre juve e tani këtu o sikleti i madhë sikleti atërë që kanë kalu s'ka sikletë për ta A da se të kalojnë shpet Cikleti është për këta të cilët Prej për jasht Janë dokë se janë musliman Dhe gëtërjëcija e Zotit është Që kretë qka e kanë shfaqë vete në musliman Allah u thotë që Bojrem të ura, kalene Andaj, s'ka fitore në këtë botë Fitore janë akiret Allah u nga mundsof me fitua atje Andaj, kush do që mundohet me mendje në vetë Me e ma shtru Zotin e vetë, letibjere vetës masë, letibjere mendjës masë, letibjere logarivet veta pasë. Thotë Allah u gjele gjeleluhu, ditën kur munafikët dhe munafikët, i thojnë besimtarve, këshyrë një kana. Nga sa ta kanë dritë, e këtëre ju shukët drita. Thotë Allah u gjele gjeleluhu, unë dhuruna në këtëbis minurikum, këshyrë një kana të morënë prej dritës juvehë. Kile rëgjihu U thuhet atyre Këthenu pas Ku pas Kile fit dunja I u thuhet këthenu në dunja Këthenu dunja të ardhëmëria juaj Të progreset juave Të zhvillimet të juve Të pasurit të juve Rëgjihu Këthenu mas mërë në dritën Ku mu këthije Kush mu në të bukthi pri atje Kush mu në të bukthi pri atje Andayo lou jella jelalu na bian skenat akhiratit qe me mendu mir qe me pordor logjikën mir qe me i ra vetes llogarit tamam ç'i zhduat tat allah te barekehu te ala farji irja waraikum faltemisu nura kthenu bas dhe kërkoni drit fadhuri be bainahum bisur lahu bab aat har mas tura pro mas drites e cila kalojn besimtarat dhe hipokritëve vendoset një mur. Batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-azab. Ësh më ati, ash rahmet, nësa për jashtë është azab. Kjo është momenti kur diatarët kanë thënë Allahu në Kur'an flet për urën e siratit. Nërsa pe nga meri nësallallahu a.sallem në ka të regu lojet e njerëzve në varsi prej punëve të të tëre të cilët do t'i kalon me punë të tëre urën e siratit. Pe nga meri a.sallem thot fe jemurru l'minune këtë tarfi l'ajni wakë l'barki wakë rrihi thot pe nga meri a.sallem do t'ket nga besimtarët të cilët do të kalojnë siratin ke bërkil ajmë sa ndryqimi i sirit sa levizja i sirit shpejt nga se punti kam pas të mira shpejta i në përgjigja loj u gjillu ala shpejt andaj kalojnë ta shpejt kjo është loj i parë ka dombe nga mire a.s. dhe ka prej tëre të cilët kalojnë si vetëtima Vetima është e shpejt. U andriçon rrugën shpejt dhe kaloi. I pari është më shpejt. Sa sa lëviz Syri, sa çerpikun ti nuk e vollen, kalon. Pastaj sa vetima. Vetima është e shpejt, mirë po ndriçon shumë. Ndriçon hapësira të mboja, andaj kalon shpejt si vetima. Pasi do të pejgamberi alay sallatu selam, wa kal rihi. Qadikush kalon si era. Vetima është ma e shpejtë se era. Era vjen në dozma, më të vogët, për është shumë e shpejtë. Andaj, disa kalojnë, sikur era, thotë me nga mele a.s. Ua këtë pajri, dhe do të këtë disa njerës, do të kalojnë urën e siratit, si, si zëghtë, të cilët kalojnë, jo ja me shpejtësitë madhe, për me një siguri. Sikur zëghtë, andaj, allohu gjelëgjelalu, veprat e njerëz atë ditë do t'i shëndron në, në qëfar, në shpejtësi të kalimit të ure së siratit. Që gjithë të ashofëmi dikushtet themelore për me e kalu siratit. Dikushtet themelore për me e kalu siratit. Tjetra, ka thamë për nga mërë ale i salatë të selam, ua ke e gja e uidil e khejli, ka thamë ale i salatë të selam, pas atyre si zëgjë, do t'ketë disa të të kalojnë ure në siratit si kuaj, Nga loj më i mirë I thojnë kalit Në Gjuhën e Arabve Gjied Ajkali cili kalorohet me ta Dhe është i lejt në kalorim Andaj ka thënë ale i saratë Do të këtë disa Do të kalojnë me shpejcin E kalit mirë po nga loj i mirë Ta një fillon me u zvej shpejcia Por se këta kalojnë pasaj do të pengamberi a lehi salatu e selam war rikebi dhe disa do të kalojnë me shpejcin e devës devja është ma e nga dalshme se sa kali mirë po është prapë se prapë e shpejtë dhe disa njerës kërë e kanë komentue devën kanë thonë devëja në fotografi të lëvizës e saj tjepë sure që është të jetë pëmjën së është të leviz ka dale, për nëse mërën tërësia jo kalën sh shpejt hapsira, nëse hapat i ka të mlojnë. Andaj Allahu gjelaj është betu në devën në Kur'an, e felejën lurune i lë i bili, kejfe khullikat. Në ka tharë Allahu gjelaj në Kur'an, a nuk peshofin devën që është kryuën, devën është kryimi alloti hatashëm. Andaj zotë i unë të mare, kjo vë të ala, në ditën e gjikimit rësi prej veprave i shëndron në takate fuqie shpejtësie për të kaluë ure në siratit pas e do të pengamberi ale i salatu e selam dhe disa prej tëre do të kalojnë duke shkuar zvar dikush asë siri asë vetima e asë zogu asë kali shpejtësia kalit Asi devja, por zvarë, nga se veprat i ka zpa zvarë, që është dhe të shofëmi. Ka thirë drejka në 12, i qinia në tre, drejka në 5 minuta në tre. Ta nia tje i shëndrot këta katë zvarë, nga se që shtu i kalon veprat, Zotin Arrujt. Andaj, që shi ke pas shpicit e veprat e të mira dhe të farzëve në këtë botë që ashtu shëndrohen atje? Andaj më stuja tje pëse s'po punoj ka Se s'po hes ma shpet Ti e di shumë mirë Shumë mirë e di që shë ke që shë ke po këtë punë Andaj, thot për nga mërja le i sëratu e sëram Fenëgjim mu sellem Ka për po i tyre edhe zvarë Po pështojnë diqish Pështojnë diqish Pështojnë diqish Për nga mërja le i sëratu e sëram Ua ma hdushun Mursen E dikush E dikush Grifët Nga se Zotë i unë Gjellet Gjellelu ka vendos mbi urën e siratit diçka shka i ka qujtë për nga mberi a.s. kellalib i thoj njëlloj mjeti i cili është he kur kështu i thyjer i cili merë me veti por nga zjarri i marum nga zjarri i kryum pra Zotë i unë Gjellet Gjellelu e vendos urën e siratit mi gjëhenem dhe thotë kej që kanë me kalu në gjennet duhet që këndej me kaluë dhe gjenemi është i hidruar, thëtë Allah u Gjellegjelenu në surën El Furkan, të meje zumin e lgajrë, të kedu të meje zumin e lgajrë, gati gjenemi do me plas për i natit, qëfar i nati ka gjenemi atë ditë? Gjenemi i vjen i nati, njani cili ka bo gjuna zotit këtë bot, e ajë mëstamore pa këta preke, për i rëzotit vetë Gjellegjelenu hu, i vjenin ati dikush me kaluhe nga se s'ka ropë që s'ka bo gjuna s'ka ropë që s'ka bo gjuna ketë ropë s'ka bo gjuna edhe takë valit më të noj e kanë një takësirë, një, një mëngësi e gjenemi Allah u gjeluar thot i vjenin ati mësë më mor kret andaj Allah u gjeluar vendos disa tërhetse thotë për nga mbedja lehi sëratë të sëram oa më hdush ka dikush preket piksaj po me gjithse preket të i kalonë Pse preket Për mi kalzu që për pak je kontu Duke u shkatruhe Por disa veprat mira Të kanë të i kaluhe Pasa e thotë për nga mberi Alehi salatu selam fi E ka për i tyre Bin poshtë Allah unaruit Pse nga s'ka takat me të i kaluhe Ska takat me të i kaluhe Pasa e thotë për nga mberi Alehi salatu selam Hadithin të se ne kanë zhen Imam Bukhariu Kërë e pyytin për nga mërën a.s. Ja Rasul Allah, e t'i ku i e këto dytë Shiko, sahabët e dinin se Ajë cili ka autoritetat dytë Të martë për i zotit Me lejën e zotit dhe rizalakun e ti është Muhamedi a.s. Ajë dhanë, ja Rasul Allah, këtë cikletë madhë Këtë tërturët madhë Këtë azot madhë, t'i ku i e Tha për nga mërën a.s. Fe e kunu O ne jam andaj siratit. I kalu. Pejgamberi ale sallallahu alejhi wasallam qalland andaj siratit dhe çfar? Dhe lutet te Allahu qe ummeti i ti ta kalon. Osh duke vao doat e Zoti vexhel xhelalu qe ummeti i ti ta kalon kan si, uh, siratit. Andaj pejgamberi ale sallallahu alejhi wasallam eden momentin ku aj Allahu ja mundzon me te i kalu pa kur far problemi Por aj zemra ti nuk është si zemra njerëzve A dhe tha Abdullah ibn Mesudi Kuru pyt Pse Allah e ka që Muhammedin të Arapt Kër hinë ndo musliman për jo Arabe pëqin Pse Allah e zgjedi Muhammedin së sëllem Pse zgjedi Muhammed a.sëllem Abdullah ibn Mesudi tha Fe inna Allahe Nadara ila kulubil ibadh Allah i ka këshirë Kejtë zemrën e të robëve Fe wajgjede kalbë Muhammedin A tjebë kalbin E ka gjedë zemrën e Muhammedit Zemrën matë mirë Shka egziston E dikush apo pëjtë E dhe pëjtë pëjtë pëse të Arabt Pse pëj Arabëve Pse jo pëj Evropianve Pse jo pëj Afrikanve Apo Abdullah i Mesudi tha pëse Sepse Allah i ka këshirë zemrët e kitë njërzve Dhe e ka gjithë zemrën Më të mirë zemrën e Muhammedit Dhe e ka bo pengamber E si dush me këshirë këtë mirësi kështë dhe tash Thot pengamber Unë e selam, kam të i kaluë Por jam të lutë Zotin mi të i kaluë Allah Dikush mu pas kanë që kishtonë Unë e pështova këto qëtë qëtë dojnë e të bajnë Apo qëtë dojnë shumë në këtë botë Unë e jam mirë qëtë dojnë i bani Në të kallë të dunjojë alo musëm ka prejkëzjarë mja po E për që ata nuk i ka po allohë njërës ketë pengamera Nuk i ka po allohë njës pengamera Se e kish kalu siratin e kish la njërëzit E Muhammed A.S. thë jo Jo, jo, pëse këm kalu në e kam gajle alo E kam gajle u metin tem Andet a pengamir A.S. Madje lutje gjithë pengamberve atë ditë dë tjetë Allahumme sellim Allahumma sallim. Këtë ngavert kanë lut. Ngrije Tërrë Muhamedi Ali Salatu Selam, Dert Adem Ali Salatu Selam, qalme dhan. O Zot shpoto. O Zot shpoto nga kësaj krize madhe, është krize madhe. Andaj ata të cilët i kanë i kanë kalu sirrat në këtë botë me padrejtësi, me zhullume, me korrupsione Në, në të drejtët e njerëzve duke i shkel meritët e njerëzve duke i shkel haket e njerëzve a dite kanë pak më pështirë a dhe thallau të bare kjo të alë në Kur'an se ata të cilet janë dukë musliman pos janë kanë të vanë që zhduhet me zemër qka thoin jo me jekullu l'munafikune vë l'munafikat ditën e ku është kjo ditë në urë ciratit Nurt sirati Thotë për nga mërë A.S. Fejet be'u kullu komin Ma'budehu Gjdo popull i shkon mas Ati që ka e ka dhuruhe Ajo dit o shume drejt Ajo dit o shume drejt Thotë për nga mërë A.S. Ati që e ka në dinim A në Bukhariju Gjdo popull i shkon mas Ka dhe ka dhuruhe ha? Ti i ka një fort Ti i thoi në dikujna A tjenë du njove që i shosë që punë që më shpejt, veq i thështë e dikujtë, shkotja tjese, une e kam atë njerin, se këtu s'pomun është me bëhe. Se këtu në këki babalar të tu, asë ku shërit të tu, e asë të ndera të tua, e asë ku qitë të tua, tani qitë të veprën, e ki veprën a jo, a e ki imani në jo, jo, fe më këdushën më këdus, të të për nga mërë ale i salatë të zamë He kurat e zjarë të të zotit gjele gjelelu Andaj t'i bim vetës mas T'i logaritmi vetët tona T'i bojmi të kalkulime Atë dit ura e siratit Qysh dhe t'a kalojna? Dhe ngellet të flitët Se cila është fuqia Me të cilën kalot ura e siratit Ura e siratit kalot me di fuqi Me shpejci të vepës Dhe me nur e cila të nërishën rrugën Gjdo kush i cili është i shpejt pun të mira dhe është nga zemra e ti i sinqert e cila i jep dritë kësaj vepre e kalon me lejën e zoti Gjelle Gjelalu hu urën e siratit. Kjo është shkurtimisht për urën e siratit ndërsa në Kur'an dhe në hadithet e pengamirit a.s. i gjeni detalet edhe më të shumë ta në e lusëmi zotin tonë të bare kjo vëtjala që Allahu Gjelle Gjelalu hu në banë musliman për e mbrendar dhe për i përjasht. اللسمي <سؤال> الله وتنبارك هو تعالى تشالله جل جلاله تipasron zaimra tora اللسمي الله وتنبارك هو تعالى تشالله جل جلاله نبا مى وپرا تاميرا وپرا تامى قبول اللسمي الله وتنبارك هو تعالى تشالله جل جلاله مسلمانا قد تشالله تنديمان يتيما ت مسلمانا و الله تيمبولان فقرات الله تipasron پسنيك الله تبان فيسنيك اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفلوه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين